gânduri de noapte 2. Există două atitudini ale ironiei, atât de diferite fiecare, încât rezultatele obținute sunt dramatic separate în efecte. Din nefericire, în ultima perioadă istorică, granițele care odinioară separau cele două atitudini, tind să se șteargă și tocmai de aceea în lumea contemporană, ironia ajunge să-și pierdă importanța sa de instrument al unui demers, al unei demonstrații. Și dacă m-am referit la cele două atitudini ale ironiei, trebuie să le amintim. Una dintre ele este cea inventată de Socrate după Hegel se preocupă de atacul public asupra unei conștiințe și era folosită pentru a demonstra poziția subiectului față de evoluția unei idei. Socrate dovedea, folosind ironia, cum poate o conștiință să modifice traiectoria pozitivă a unei idei, să-i deturneze sensurile folositoare, chiar să transforme în opusul scopului ei inițial. O idee care ar putea fi importantă pentru semen este afectată grav de o conștiință îndoielnică în orice poziție s-ar afla. Cea de-a doua atitudine a ironiei este aceea care atacă ideea chiar. A fost considerată foarte multă vreme ca fiind nedemnă și un real pericol pentru evoluție. O idee, datorită adevărului, conținut în Sinele său, este abiță, o stare adecvată realității. Ea poate avea o influență pozitivă sau negativă asupra acestea a realității, doar sub presiunea unei conștiințe. Așadar, ironia era folosită mai ales. Pentru a lămuri interlocutorul asupra calității conștiinței și capacității acesteia de a manevra ideea, care astfel ar fi putut fi compromisă, și odată cu ea posibilitatea dezvoltării unor oportunități. Această subtilitate se pare că a cam dispărut în zilele noastre. Ironia este folosită odovă cu scopul declarat de a compromite orice, oricum, fără subtilități, dovedim clar nevoia ca, în primul rând, conștiința care manipulează ironia să fie supusă acesteia.